ainbat eremuetan e, bai euskara, bueno, bida soa bizirik ekin lotutako dezent energiaren e, agentzia e, osatzeko edo sortzeko eskaera ere egiten duguna eta bestelako batzuk ere baditugu, ba bai gizarte politikari dagokionean. Aipatzekoak eta bueno, uste dugulako e, ezinbestekoa dela euskararen e, alfabetatze eta euskalduntze helduentzako doakoa izatea horretarako jarribarreko dirua eskatzen dugu, kopuru hori jarrita eta ulertzen dugu hori dela benetan euskararen bidean urratsak emateko berritarrek eukara ikasteko eman barreko urratse ezin bestekoa. E, aurrek urtetan aipatu izan dugun bezala ere lukineko etxea ere berritzea eta hori. Ba, bueno, ez edo bestelako erabiletarako ezartze ere eskatzen dugu eskatzen dugu ere, Irunen dauden eraikin guztien azterketa bat egitearena, bai eh bizitzeko aukerarekin, baita eh bestelako, ba, un, energiaren edo gastuaren inguruan, eh ze egoeratan dauden, ba bizi izan izandugunez, korrokoitze beatziko egorak ez errepikatzeko, horretarako ere eskaera bat, eta nola ez baloka hiru sozialera bideratzeko etxe bizitza e, kopuru bat gure ganatzea, Irunbiren bitartez kudeatzea eta herritarrek dituzten beharrei erantzuteko